No, ki tudja, mi ez a paninero? Tudja valaki? Honnan jön a szó? Ját, miről szól ez az egész? A paninero, a aha, ott is van, az a e, Olaszországban a, az első olyan e, e, helyek voltak, ilyen gyorsét olyanok, olyanak, mint a Szabé, ahol szervicet árultak. Panini. Honnan a szó. És volt egy érdekes szubkultúra, főleg Rómában egyébként, ahol ilyen, ahol összegyújták fiatalok ezeken a szemnyicses helyeken, egyébként ezek rettehetesen az jutott eszem a roblox saha, az volt az első, amit mondtam a hit, hitfoglalásnál 2006-ban láttuk ezeket a teljesen ilyen jövőit vesztett, gyökerét vesztett embereket magunk mellett. Na valami ilyesmi fiatalokat képzelek én el, akik ide jártak, és ők ilyen nagyon fashion formádok voltak, nekik mindenük a divat volt, azért láttatok annyi márkát meg stb. abban érték meg egyedül magukat. Az volt az egyetlen egy kifejezése az ő létüknek, hogy nagyon divatosan próbáltak öltözni. És ezt a szubkultúrát találja meg a pencsokból, van valami egészen elveszett, egészen döbbenetesen Reménytelen és talán gyönyörű, valami halált haláltáncszerű, szerű hogy az egyébként ezek a teljesen reménytelen uh, körülmények közül származó és jó, ré jó részt munkanélküliként uh, a napjaikat tengető fiatalok, ott, ott vannak ezek az Ármányi ingekben, és retteltesen mi minden ott áll, ahol, ahol, ahol kell úgy álljon. Szóval ez is valami döbbenetes, és ez sem, ez sem találhatta meg más, mint a Petsch -a Armani, ah, ah, Armani. a, ja, a, ja, ja. A, a pet a viszonya, a divathoz, az nagyon alapvető. És itt megint kívánkozik az összevetés a lédigagával, Mert a gagának is minden a divat. Tehát a létigaga csak az a különbség valahogy, hogy a lédigaga az maga a divat. Tehát a létigaga az megfürtőzik ebben a divatban, és a saját dekadenciájától megrészekül. hogy semmi más nem érdekli ezen a divatok kívül. Hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy nincs, nem létezik ezen a divatok kívül semmi, és semmi, és semmi. És egyszerűen a létigaga az ennek a divatfétisnek a kizárólagosságában él és topzódik. A Pet Shop Boys az pedig ezzel a divattal foglalkozik és valahogy föliemelkedik és egy nagy látószögből mutatja meg az egészet. Tehát, hogy a Pet Shop tárgya és témája a divat, de akár formája is a divat, de a Pet Shop Boys nem a divat. A Pet Shop Boys a divattal való viszonyban nagyon szervesen összefügg, míg légy a meg semmi egyéb és dekadens módon is büszkén semmi egyéb. Szerintem, ez egy lényeges különbség. És ezekben a szokban egyébként több van. Sokkal több. Világok. Én azt gondolom, hogy világok választják el Lady a Pet Shop Boys-tól. Hogyha, hogyha, hogyha a felületes szemlérő számára a Pet Shop Boys az Lady előképének is tűnhet. A Pet Shop boys nem jött át és emiatt eléggé lesújtó vélemény alakult. A Pet Shop Boys-zal kapcsolatban érdekes, rendkívül érdekes, hogy ők földolgozták az elvisznek az egyik számát. Tudjuk, hogy melyik ez a szám? You are always on my mind! Senkinek nem mond semmit? Na, így már igen. Ez a szám, ez, ez egy Elvis-szám volt. Mondhatjuk azt, hogy egy emlékezetes Elvis-szám, bár hogyha egy Elvis-pesztofot összeállítana bárki, nem én leszek az, akkor azon nem szerepelne, mert annyira nem volt Nagy sláger. És ez a szám ez áll egy verzéből, meg egy refrémből. No. És a Boys pedig ezt a számot átvette, és írt rá egy szinti alapot. És poposította ezt a számot. Majd írt, a, vette az egész számot verzével és refrénvel együtt, és csinál belőle egy verzét és írt hozzá egy pluszba egy refrént. Plusz még írt hozzá egy szinti ami a refrén után és a következő verse között lesz. Tehát, hogy így még kétszer annyit írt hozzá, és gyártott belőle egy még kétszer akkora, vagy háromszor akkora slágát. UK number van szó, tehát, hogy ezt így jó tudni. a Csokhoznak van négy UK number ezek egyik ez. És azt mutatja, hogy, hogy a Petschop Boys az milyen, egyébként youtube is dolgoztak fel, a Petschop Boys az milyen, milyen, milyen szervesen tud kulturális elemeket beemelni a saját kultúrájába, és pusztán a saját számainak a részévé beépíteni a saját szövetébe. Nagyon különleges. Alasátok meg otthon, te az elvis és utána a Petschop boys -t.